краще би побили. Макс увімкнув аварійку, витримав паузу і, ніби нічого не сталося, припаркував Мазераті на узбіччі. Як довго може тривати страшне запаморочливе шаленство? Люба казала авто, така омана, ми мчимо, та недвижні, ми прагнемо до мети сидячи. Вийшов з мизертті, тицьнув у кнопку сигналізації. Далі пішки, слухняні ноги понесли дурну голову до європейської площі. Ще півроку тому у Лондоні, виштаючись по Сохо в районі Карнебі-Стріт. Він вдивлявся в обличчя продавців маленьких пафосних крамничок, більше схожих на інопланетян, і думав про те, що це перенаселене, вируюче місто, навіки лишиться для нього чужим, тимчасовим притулком. Згадував дім, розповідав друзям-англійцям. У Києві відпочиває душа кожного, хто сюди приїздить. І ось тепер ішов знайомими вулицями, дивився на безперервний потік людей і машин і відчував себе так само гидко і загублено, як і на бідолашному линку Портобелло чи біля італійського ставу у гайд парку Усі великі міста – «Однакові, людським почуттям місця нема, нескінченний рух, як видимість грандіозних планів, без сенсу і реалізації, мчимо та недвижні, омана, як авто». Ніжна Максова мати знервувалася вкрай. Чоловік повідомив, що Макс поїхав додому, а про жінчині тривоги слухати не захотів. Крикнув щось грубе і кинув слухавку, а дитини все не було. Під вечір пані Жені зателефонували з ДАЇ і ввічливо попросили дозволу перегнати мазератті з паркової алеї під Сердюків дім. «А де Максим?» – перелякалася жінка. Даїшники заспокоїли. Камери спостереження на парковій зафіксували, як хазяїн Мазераті увімкнув сигналізацію і кудись подався пішки. «Ми вас не турбували б, хоч на парковій зупинка і заборонена обережно, але...» «За годину там має проїхати хтось із вищого керівництва країни. Чи не могли б ми під'їхати до вас по запасній ключі і перегнати автівку?» «Дивіться, не подряпайте», – тільки відповіла. «Думки про інше. Скоріше б Макса побачити, бо серце не на місці». Макс повернувся у сутінках, на підпитку замкнувся у великих гостьових покоях, з окремим туалетом і ванною, і пані Женя дуже пошкодувала, що двері замикаються зсередини. До того ж, у гостьовій ванні лежали гострі леза, які могли знадобитися потенційному гостю. А у пані Жені саме той настрій, коли чорні фантазії – малюють криваві розв'язки будь-яких реальних подій. Ні, тільки не це завелася, стала під дверима гостьових покоїв. Що зробити, щоб Макс відімкнув двері? Благати, погрожувати, сказати, що його до телефону чи запропонувати вечерю. Максимчику, ледь чутно, «Синочку, поможи! Ой, серце, серце!» Притислася гладким животом до дверей, ухопилася за ручку дверей, ніби ось-ось втратить свідомість і стала осідати. «Ой!» З середини гостьових покоїв почулися швидкі кроки. Макс мчав до дверей. «Мамо!» Матусю, кинувся до пані Жені швидку, води, шепоче, води. Зараз побіг у кухню. Пані Жені видихнула. Зосереджено подивилася синові у спину. Добре, а як красиво вийти із серцевого нападу, щоб Макс не запідозрив фальшу. Обережно встала, пішла. До дивана у вітальні. Синочко, посидь біля мене трішечки, вляглася, склянка з водою в руці тремтить. А серце, між іншим, дійсно поколювало, майже не збрехала. Звісно, мамо, ти і як? Забрав у матері склянку, відставив. Пані Жені скривилася. Від Макса тхнуло дешевим алкоголем. Вона би голову дала на відсіч, що дешевим. Такий у неї ніс особливий. Усе дешеве і другосортне унюхає за кілометр, як нонсенс. І ця дівка, вона, певно, теж була другосортною тому що розумні люди, люди їхнього кола. Пані Женя примружила очі, обережно взяла Макса за руку. Кожна справжня мати має одну нездійсненну мрію. Заслонити своє дитя від всіх бід, почала обережно. Я би так хотіла зараз обійняти і пожаліти тебе, але, вибач, Максе, тебе не треба жаліти. Ти просто не розумієш однієї важливої речі, Макс гірко хмикнув, якої. Ти абсолютно ні в чому не винен, на тобі гріха нема. Ти моя мама, ти і не могла сказати би інакше. Я кажу це як лікар. Ти ніколи не працювала, а медичний закінчила з червоним дипломом. І що? Я можу з точністю поставити діагноз молодій людині, яка вирішила накласти на себе руки, ще й так нахабно і демонстративно – Пані Женя не втрималася, сіла на дивані і чітко вимовила «ДЕБІЛІЗМ!» «Ти жартуєш?» Макс подивився на матір, як на божевільну. «Я у неї в шахи виграв тільки раз!» Пані Женя загорілася, підхопилася з дивана, заходила по вітальні. Лікнеп, спеціально для тебе, соціальні коріння дебілізму. Основна маса наших, так би мовити, співвітчизників безбожно зловживає алкоголем. Цифри страшні, національна катастрофа, ймовірність народження дебілів у таких сім'ях, а їх нагадує мільйони. Дуже висока. І що маємо? Діагностувати хворобу складно. Мільйони дебілів спокійно ходять по вулицях. Деякі з них частково дуже обдаровані. До речі, можуть відмінно грати у шахи чи миттєво перемножувати тризначні числа. Але всі вони мають нестійку психіку владарювання випадкових емоцій над логікою і здоровим глуздом. Результат – непродумані вчинки. недарма люди усе частіше звертаються один до одного. «Ну ти дебіл!» Вони навіть не здогадуються, наскільки близькі до істини. Пані Женя зупинилася. Задумливо захитала головою. Вона, однаково, погано скінчила б. Хвороба така. Ти абсолютно ні в чому не винен. Ти ж не штовхав її з мосту? Макс не відповів. Люба перед очима. Весела, азартна, красива і надзвичайно горда. Якби ти побачила її хоч раз, Ти би ніколи не розповідали мені про дебілів. Щемно. Дістав мобільний, шукає у ньому щось. «Що там, синку?» Пані Женя обережно. Здається, лекція про дебілізм Не справила на Макса потрібного враження. «У мобільному є любине фото, і голос тремтить, Зараз покажу». «Макс, благаю, не треба мені її фото. Давай закриємо цю тему раз і назавжди. Батько залагодив проблему зі свідком, подія в минулому. Нам нема чого рвати серце». «Нема чого?» Макс раптом зблід, божевільними очима зміряв мати. Усміхнувся недобре. «А Люба?» «Як же, Люба, треба ж тіло знайти, батьків повідомити, поховати?» «Крім мене, ніхто не знає, що з нею сталося. Ти розумієш?» «І я, я мовчу. Це ж і ти. Ти навіть не жахнулася, що загинула людина». Годуєш мене якоюсь маячнею про дебілів, а треба ж...» Забігав за голову, схопився. «Господи, господи, ми заспокоїмося, і все!» Почала було пані Женя. Макс здригнувся, з несподіваним шаленством жбурнув у матір мобільний. «Припини!» «Припини мене заспокоювати, я сволота, покидьок і справжній дебіл!» «Треба йти, йти!» До дверей пані Женя зірвалася з місця, охопила Макса за руку. «Не пущу, не пущу! Ой, серце, серце!» «Відчипися, відчипися від мене зі своїм серцем!» «Треба водолазів, треба шукати!» – виривався. Добрий вечір. А я подумав, мати серіал дивиться. На порозі Вітальні стояв чорний як демон Володимир Гнатович Сердюк і з холодною люттю дивився на дружину і сина. Макс раптом об'як, розгублено подивився на батька. Водолазів треба шукати тіло. Звичайно. Я вже розпорядився. Зранку почнуть. Кидав сердюк, крижинки в розпечений простір вітальні. Вночі водолази не працюють. Макс опустив голову, незграбно, як каліка, почвалав до гостьових покоїв. Максе, чому не йдеш до своєї кімнати? Ти ж вдома? а не в гостях, і «Твій мобільний?» Пані Женя тривожно дивилася сину вслід, підібрала мобільний. Макс не відповів. Мовчки зник за дверима гостьових покоїв. Та пані Женя не чула, як клацнув замок. Зумбовано дивилася на екран синового мобільного. А з екрана Нахабно, як здавалося, пані, усміхалася родоволоса дівчина. Пані аж затремтіла од люти, упізнала колишню служницю, упізнала. Сердюк повернувся додому не в гуморі. Звістка про зникнення лікаря не приголомшила і не з такого гівна випливав, але стривожила і насторожила. Шкірою відчував, щось тут не так. Після Мартиного дзвінка в окремому кабінеті другого ресторану з заново накритим столом Рома Шиллер малював йому логічні ланцюжки. Лікар телефонував Додому, до лікарні. Телефонував. Узнав, що світло увімкнули. Похвалився, що йому допоміг народний депутат Сердюк. З лікарні могли зателефонувати комусь із місцевих, хто в цей час був у Києві, розповісти добру новину. Земляки, звісно ж, могли заїхати за лікарем, і одним великим кодлом повернутися в рідні пенати. По-моєму, все логічно. Сердюк подумав, подумав і наказав логічному Шиллеру не давати в ефір сюжет про візит лікаря і світло в реа лікарні. Володимире Гнатовичу, дарма переймаєтеся, наполягав Рома, гроші за ефір проплачені. «Роботу зроблено. Треба дати людям хавку. Завтра прес-конференція. І прес-конференції не буде, якщо завтра наш Гіппократ не з'явиться у своїй лікарні», – постановив Сердюк. «Ви не поїдете на прес-конференцію?» – не зорієнтувався Шиллер. «Ти потурбуєшся, щоб її відклали» на невизначений термін. «Це неможливо!» – обурився Рома. «Ще і як можливо!» – відрізав Сердюк. «Президенти прес-конференції відкладають, не те що журналюги!» Шиллер попхався в журнал «Коло», а Володимир Гнатович наказав полковнику Баклану через місцеву міліцію Обережно з'ясувати місце знаходження лікаря Гуська. Враховуючи час на дорогу і можливі відхилення, зупинки на узбіччі біля шашличної, наприклад, лікар мав з'явитися вдома не пізніше, як наступного ранку. «О восьмій ранку матимемо точну інформацію», – сказав Баклан. На тому й розпрощалися. Сердюк ще довго сидів у порожньому кабінеті ресторану і чим довше розмірковував над ситуацією, тим більше упевнювався – завтра зранку лікаря Гуська в рідному містечку не знайдуть. Тоді де він? хто насмілився нахабно увірватися до приймальні народного депутата і викрасти потрібну йому людину. Одне, вимальовується, вороги. Ситуація ускладнюється, бо грають персонально проти нього, Володимира Сердюка. Хто? Коноваленко? Ясно й інше. Ворогам понашіптував хтось із своїх. Про Максову нічну пригоду і свідка знали тільки дружина Женя, помічниця Марта, міліцейський бос Баклан і мордоділ Рома Шиллер. Ну і сам Макс. Хто з них? Хто? Макс у розпачі міг ляпнути щось зайве. Ще вдень сказав, що поїхав додому, а з'явився ввечері на підпитку. Де був? З ким розмовляв? Про що? Рома Шиллер. Теоретично міг. Надто любить гроші і не любить людей. Баклан – та запросто? Скільки разів зливав оперативну інформацію про Сердюкових конкурентів? Марта. Раз спить з усіма, на кого вкаже Сердюк, значить, ляже і під чужака. Може. Дружина? Сердюк не супив брови. Хоч Цій довіритися можна чи ні? Мова йшла про Макса. Значить, не продасть. Макс – святе і єдине, що з'єднує їх досі. Думки про Макса змусили Сердюка вже по-темному виїхати з ресторану додому. Як він там? Такий вразливий ніякого імунітету. Ще не знає, у кожного, хто хоче виокремитися з сірої маси, чия голова уже вища за інших, є своя Соня. Ну, добре, як одна. А Макс, як думав, за все треба платити. Володимир Гнатович спробує популярно пояснити синові з яких цеглин викладений шлях до успіху. Та вдома побачив очі Макса і передумав. Встигнуть іще набалакатися, аби лікар знайшовся. Думки про лікаря погнали на кухню. Яке там їсти? Не доїжджі. Полікуватися б, не завадило. Налив півчарки коньяку, хильнув, озирається. Звідки небезпека? Звідки? Невже коноваленко? Замість відповіді. Женька з максовим телефоном. тремтить од люті. Вово, зараз я тобі очі розкрию. І тобі не сподобається те, що ти побачиш. Ну, на неї холодно. Ось, поклала Максів мобільний на стіл. Дивись, наш Макс, наш розумний, вихований, інтелігентний Макс з прекрасною освітою, власною квартирою в центрі Києва, Мазераті і такими, блін, батьками, як ми з тобою, зустрічався з нашою колишньою Служницею тицнула в екран з ненавистю. Це ж вона, вона, падлюка. І знаєш, що я скажу тобі, Вова, вона не випадково тоді з'явилася в нашому домі, і з Максом познайомилася не випадково, її хтось підіслав Вово цю шльондру! Я їй Тих оголок ніколи не забуду. Так їй і треба, і добре, щоб подохла. «Яких оголок?» – спитав Сердюк. «Ні оголки у дупі гладкої жені?» Він і досі подумки зі сміхом згадує, але дружина ніколи не казала, що це якось пов'язано зі служницею. Вона понатикала у крісло голок, а я сіла. Женя надула губи, напружилася. Про що ти думаєш, Вово? Ти взагалі мене чуєш? Цю дівку хтось підіслав до нас, до Макса. Ні, це просто жах. Ти розумієш, що могла статися трагедія. Макс міг би одружитися з нею чи... «Ще, чого гірше, зробити їй дитину. І що тоді, га? Сердюк налив ще коньяку, взяв мобільний, уважно роздивився фото родої дівчини на екрані. Усе сходиться. Женька не помилилася. З екрана мобільного на нього дивилася їх колишня служниця. Після приголомшливої розмови з хлоп'яком та його матусею на свирю зійшло прозріння. Сидів на траві Дніпровського схилу, зі здивуванням спостерігав за зграйкою дівчаток, що сумні та насторожені всілися під деревом, запалили одну на всіх таку собі самокрутку – і враз повеселішали, засміялися голосно, попадали на траву, ноги позадирали. Куми, Микишко, завівся. Он воно, навіщо Господь всемогутній нас знову на грішну землю повернув. Зраду в народі зничтожити, дотями їх привезти, Дорошенкову справу на стяг поставити. «Е-е, свиря», сказав Микишка, «серед народу зрада звіку не приживалася. Я так собі міркую, зрада у владі». Підемо владу шукати. Свиря плюнув на долоні, розтер слину по очах, умився. «Ну все, готовий до бою». «Де її шукати?» а людей розпитаємо, аж підскакував, терпіти не сила. Не всі грішні, не всі, десяток, добра сотня нас побачить. Знайдемо, куме, до тої влади доріжку, ой, знайдемо. До куща нахилився, дрібних гілочок насмикав. «Буду чисті душі рахувати», – пояснив Микишці, – як хто нас побачить, так від гілки малий цурпанок відломлю і за пазуху. Під вечір сорочка кума свирі випиналася, ніби їжак під одежину вскочив. Що не цурполок, то дивна новина. Влада де? Ой, далеко, хлопці, далеко. Хто на островах, хто у Парижі. Літо. Відпочиває влада. Перетрудилася. На парламентських дверях замок до осені. Уряд і президент Україну вчепилися. Шарпають кожен до себе. А в людей від того у голові колотнече. Під ногами ж хитко. Не взнати, хто сильніше шарпоне. І куди люд відкине. Чого нас полох не б'ють, владу не змінюють, так тільки восени минулого року, вкотре поміняли шило на мило. Одна втіха посміятися, як владні люди один одному пики товчуть, злодіями обзивають, а потім цілуються в губи, мов свати на весіллі. У кумів у головах від тих новин – мішанина. До Європейської площі повз будинок уряду. Навпроти монументальної сірої будівлі люди в кубку збилися. Кричать, фотографіями у чорних рамках розмахують. Ні продажу драмадолу в аптеках. Від драмадолу гинуть люди – Голодуватимемо, поки влада нас не почує. Не почує, сказав кумам худий хлопець з паличкою. Спирався на неї, бо ноги без І. нащо голодуєте? не зрозуміли куми. З голодного який вояка? Лише клопіт. Битва здоровим до снаги, тверезим. Ми у походах. П'яниць і чайок у море викидали, а на суходолі до кінських хвостів прив'язували. А вас отут хитає від вітру. Додому йдіть, борщу поїжте, сала на хліб, а потім уже. Ну, чого це безсилим до бою пнутися? Безсилого Бог не почує. Миром хочемо. Куди кумам. «От такої!» – розсміявся Свиря. «В Україні всім миром хіба що батька вправно били.